коли вона рушила довгим поглядом. І вже як тільки зник в далині останній вогник, думка, ще химерніша за попередні, завітала до мене. Можливо, вже брак знає, хто й коли приїздить. Він знав про мій приїзд. Усенький наступний день я кляв себе останніми словами за несусвітній ідіотизм, але таки вирушив у нічну мандрівку до станції. Результат був таким же. Ще тричі приходив я на так званий вокзал, і лише один раз із потяга вийшло двійко дівчат. Побачивши чужого, вони злякано сахнулися. Я попросив не боятися і сказав, що поза той, кого я чекав, не приїхав, можу запропонувати себе в ролі проводжатого. «Ми живемо зовсім недалеко», – сказала одна з дівчат. Все ж я пішов разом із ними. Дорогою довідався, що обидві навчаються в Луцьку, у Волинському університеті. Приїхали на вихідні до батьків. «Як буденно?» – подумав я. Студентки справді жили недалеко, запроводження чемно подякували. «Чого ж я чекаю? На що сподіваюся?» – спитав я. «Себе, попрощавшись з ними». Замість відповіді лишилося хіба що смачно плюнути і йти до своєї оселі. Наступного разу, коли я навідався на станцію, там стояло троє кремезних молодиків. Щойно я поцікавився, чи вони теж чекають потяга, як один з них, котрий стояв найближче, мовчки вдарив мене кулаком у живіт. Я зойкнув від несподіванки, а до мене кинулися всі троє, і, схопивши за ноги, так само мовчки кудись понесли, як виявилось недалеко. Розгойдавши, вкинули у порослу бур'янами неглибоку канаву. Звідти я, трохи прочумавшись, мав змогу спостерігати, як випірнув потяг, як мовчазна трійця схопила валізи і попрямувала до крайнього вагона. Вони постукали, і двері відчинилися. Так само швидко вони зачинилися, ледве трійця зникла всередині. Коли потяг від'їхав, мені нічого не лишалося, як вибравшись з канавки, пообдирати реп'яхи і поволі, припадаючи на забиту ногу, тюпати у напрямку квартири. Ані дорогою, ані дорогою, ані вже у ліжку я так і не знайшов більш-менш переконливої відповіді, хто ж були ті троє. Комерсанти, які повезли щось на продаж до Білорусі чи у Санкт-Петербург, місцеві, а може, луцькі ракетири, заїжджі чи місцеві грабіжники, котрі когось чи щось обчистили у Старій Вишні. Ні до чого логічного не додумався, вранці ніхто не заявив про пограбування. Правда, бажання ходити вночі до станції зникло. Зрештою, колись так і мало статися. Але не зникла потреба вирушати у вечірні мандрівки безлюдними вулицями Старої Вишні. За вікном вже зовсім стемніло, дощ не вщухав. Заскрипіли одразу усі двері, працівники суду розходилися по домівках. І мені пора. Я поволі підвівся за столу. Але ж і кабінет я отримав. Завдовжки п'ять і завширшки три кроки. Ледве вміщується стіл, два стільці біля нього, етажерка. Всі папери мушу тримати в шухлядах столу. Втім, як мені роз'яснили, мати окремий кабінет тут вважається неабияким привілеєм. Вимикаючи світло, я чомусь подумав, добре було б сьогодні взяти у вечірню мандрівку когось із собою. Але кого? Жоден з моїх трьох-чотирьох знайомих, з якими я, умовно кажучи, заприятелював, не погодиться. Та, замикаючи двері, я вже знав, кого запрошу собі у попутники. «Так, Лору, дочку моїх господарів, нещасну кульгаву дівчину, повне ім'я якої Глорія», – звучало радше знущанням над нею самою. Я вийшов на вулицю, дістав з кишені кепку, натягнув на голову. Заплюскотіла вода під черевиками пришвидшив хід, не звертав жодної уваги на калюжі. Додому йшов завжди поволі, але цього разу мокнути мені не хотілося, та й вирушати у чергову мандрівку мокрим не було ніякого резону. Незабаром я вийшов на центральний майдан, де стояв будинок районної адміністрації, торговий центр, з іншого боку перукарня, а ще трохи далі – де починалася головна вулиця – церква, недавно відреставрована, відремонтована і заново відкрита для віруючих. Тьмяно блищали ліхтарі. На вулиці зустрів не більше п'яти перехожих. Це була велика вулиця в містечку, де стояли два п'ятиповерхові будинки і декілька старовинних ще з минулого століття. Взагалі під час своїх вечірніх мандрівок я нарахував у Старій Вишні, окрім двох згаданих п'ятиповерхових, ще стільки ж у чотири поверхи. Шість триповерхових і аж п'ятнадцять двоповерхових будинків. Словом, це був звичайнісінький маленький районний центр.